20garren korrika astear dago txandion. Gaur martxoak 20 plaza nagusia euskaltzales lepo dago euskararen aldeko errelebo lasterketari hasiera emateko. 18, 19 eta 20 gorra itorrika! Eta urte hauetan guztietan korrikak lortu du gu emozionatzea, gu postea eta guk korrika maitatzea. Edizionetako leloa batzuk da, Euskarara batzeko deia dela azaldu du Asierra Mondo korrikaren koordinatzaileak. Bat izango gineetak egeu, Euskararen inguruan, Euskararen munduan bizigaren nok, zuk badira inguratzen gaituzten erdala guzti hori, pos Euskara edo astelera, frantsesera arabiera, romaniera, zagatik ez azken batean, e, eragin ere badugula. Eta hori duguna da, guri hizkuntza gure kultura eta gure mundua partekatu, jende guzti horrekin eta liberan pres gaude eurek ere haien hizkuntzagin kultura eta haien mundua gurekin parteka desaten. Otxan dio neguna korrika txikiarekin hasi eta arratsadean antzerkiak eta zirkuak hartu du herria. Azken aurrezkoarekin mezua testiguan sartu eta hasi darelebo lastergeta. Lehen kilometroa Joseba Kanpo eta korrikaren sortzaileena izan da. Testiguaurttsa arrasti harttu du eta bere inguruan kanporen zenideak joan dira. Aurra Korrikagazteiz erantzun doan inian, Urtsarrasti lehenbos korriketako koordinatzailekin ezagutuko dugu korrikaren hasiera, sorrera eta lehen edizioak. Esan bezala, Urtsarrasti korrikaren sortzaileetakoa da eta lehenbos korriketako koordinatzailea izan zen. Irurogeita margarren amarkadan asitzen euskara klaseak ematen barakaldoko gau eskolan eta erromoko gau eskolan hamarka da beran Aekaren edapena eta diru beharraren ondorioz sortu zuten AEK kiddeek ekitaldi berri bat sortzeko ideia. Pentsatu genuen ba, ekintza bat egite oskalri guztiko. eta izan ordez eukodertik leku batetara ekintza bere euskal Herrri guztira joatea. Eta hor sortu zen e, korrika ideia. Borga sortu zen ba, relebo martxa bat egitea eta oinez ordez korrika izatea? Kondairak dio korrika afari batean sortu zela. Ala ere, kondaira guztietan bezala, badaude egi eta zurrumurruak. Egia da, hori izan zela, afari hori izan zela, beste afari askoren bezala, edo beste bilera asko tagero, da bilera horiek zirela ratzaldi juntzean, zeren e, korrikarako genituen laguntzaile batzuka ekatik kanpolan egiten zuten. Ekitaldia gauzatu aurreko bileretan, izenaren inguruan ere iritzi ezberdinak egon ziren. Azkenik, Josepe zuazok proposatu zuen korrika izena. Izena eta ideia nagusia dukita, urte egontzen zegontzen lantaldia korrika prestatzen. Bete beharren artean, kilometroak banatzea, baimenak eskatzea eta korrika bera zertzen azaltzea. Euskal Herriak olako gauza bereziak eta politiak eta lehenengo egiten segiten direnak, eta horrek ba oso, oso sentikor eta oso indartzu hartzen ditu, eta da narri genuen Euskal Herriak hartuko zuela eta egingo zela. Euskal Herriak korrika hartu zuen eta abenduaren hogeita bederatzean, gaueko 10etan abiatu zen korrika oinatitik. Elurpean, Jose Maria Satrustegi euskaltzainak eta Eli Galdos Gipuzkoako aldu nagusiak bete zuten lehen kilometroa Txistu Itzafero eta Kanpaika den artean. Hala ere, lehen korrikako mezuak ez zuen ibilbidea oinatitan hasi. Korrikaren komisioen sortu zen ideia eta sakanan sartu zuten mezua. Politikoki aseptikoa zen mezu bat sartu zen. Ricardo Harregik euskaltzein diari mila bederatzireun eta irurogeita seian idatzi zion mezua. Baina korrika bilbore iritsi zen eta mezua desagertu egin zen. Zorionez lekukoan doan mesuaz gain antolakuntzak mesuaren kopia maten du. Hogei garren edizionetan ez dago lurrik berua eta goaizea dira lehen arratxalde honetako protagonistak. Alaixe esartu da korrika gazte zen. Nagoneko korrika Herriberaraino iritsi da. Tutera inguruan egin du bigarren gaua. 4:10 gutxitan zeharkatu du Zaragozako etorbide. 20. korrikarako 7 herritan sortu dira korrika batzordeak Herriberan. Korrika modu ezberdinean bizi dela azaldu du Alize Iribarren Nafarroako Aekako koordinatzaileak. koordinatzailea. Zirrara sortzen du poskorrika Elkzen ikusten duzunean batez ere korrika bera, maika arrera bera da zirrara hondien edo eta ilusio handien sortzen duena eta jendean nahiko animatzen da. Gero badaute beste batzuk, bueno, pues ez dutela horrela bizi, bai, eta bada beste gai heldi bat eta eta pasatzen da, eta listo. Une honetan, iruro gehitamabos lagun daude herriberako euskalte gietan. Tuteraz gain, alezbez eta zintrenigon ditu aurten klasea kaekak. Azken urteekin alderatuz, Euskara ikasteko nahiak gora egin du egindu herriberan. Korrika aurrera doa herribera iritsi arte. Korrikak 6 egunetan mila kilometro egin ditu eta Nafarroa iparraldetik egoaldera bitan zeharkatu eta Nafarroa behera, La eta Zuberoa bisitatu ondoren, Nafarroako iparraldera bueltan dator lasterketa, gipuzkoara salto egiteko. Goizeko seiak izan arren, arriben, giroa ezin hobea da. Arribetarrak, eskulturaz beteriko etxe baten inguruan daude. Izan ere, bertan bizi da Juan Gorriti eskultorea, mila bederat eta lauro geian, Remigio Mendibururekin sortu zuen korrikako protagonista handia, Lekukoa. Gorritik dio, Remigio Mendiburu sentikortasun handiko pertsona zela eta lan egiteko lehenengo sentitu eta ikusi behar dela. Lekukoaren kasuan ere, ala izan zen, Mendiburu joan gorritiren etxeko egongoelan ikusi zuen motraio batean erreparatu zen korrikako lekukoa sortzeko. Eta non bera, Remigio, lekukoa da komunikazio bat. Eta hemen baserritan da, au, aula eze bertan dinean, eh? Hausi hartu eta esan dira, behira, hau, da, ba, zen batxue pikatzeko eta txerri hilzen zenean, da, ola egiteko, ba, odolkik egiteko, da, da, hau da, hau da, hau da, ba, lekuko bat, eta intzien, hau sin behut, eta ehaman zean. Pagoa baliatu zuen remijion mendiburuk lehen lekukoa egiteko, baina lekuko hau ireki egiten zen, mesua galtzeko arriskua sortuz. Orrexgatik bederatzigarren korrikan Joan Gorritik lekukoa berritu egin zuen. Diseinu berbera baliatu zuen, baina oraingo honetan lekukuari ezpelezko kiribil bat geitu ziuen. Tagoneko korrika Gipuzkoako hiriburura iritsi da. Korrika horok badu bedrea bestia. Aurtengoa zirkorrika da, baina mila eta 1980. urtean lehen korrikako abestiaren sortzaileak Donostian irabazi zuen lehenengo Zeuskal Herriko bertso chapelketa. Abeslari lanetan jarritako beltsolari hau, Xabier Ramurizada. Zorion eta pena, kantatua, zauratzen dira gure itxalo pena. Kantatuaz, <tutu> kantatuaz... Aireko egabuzan zirazenean, kanta horrega izan du, berrakazten da, badauka jendeak sabutzen dut, ganea raza izan behar du, eta bar da zer behar degin behar da, bentsatu nuen. Horixe hartuko dut, da jarriko diote korrikari daukion, hitza e, jarriko dizkio dut eta hola sortu zen, Zuek ere esan bai euskarari korrika baino egun pare balde nago jaiozen. Enkargua garaiz betetzeko amurizak bere apaiz garaietan derioko itxialdian gogor taldearekin abesturiko eta jon lopategi sortutako kantatua zabestia hartu zuen erreferentziatza. <aikketan>, korrika, korrika bilbora ere iritsi da. Ondarroan zeharkatu zuen buga korrika eta kostako errepidea jarraituz eta eskerraldea bisitatu ondoren dator lasterketan. Une honetan korrika Gran Bian dago. Kalea jendez dago eta lekukoa mila sortziren eta hogeita amabigarren kilometroan dago. Doakotasunaren aldeko kilometroan. Laugarren korrikan berriz, Edurne Brouardek eraman zuen lekukoa hemen. Lehenengoz, Santi Brouarden erailketaren ondoren. Edurnek sekula ez du duaztuko une hau. Gure aita erail eta gero aekak berak... Oparitu zionean eh, kilometro bat, zanti buru erdi, ordurako korrika guztietan parte hartu izanazan, eta aekarekin loturan handia zeukan pertsona bat ere. Eta kilometro horren lekukoa eh, gure amak, nire aiztak eta irurok hartu genuen. Hala ere edurne oburu erdentzat, ezen ura izan korrikarekin edukitako kontaktu bakarra. Lehen korrikan edurne aekako ikaslea zen, eta errekaldeko Errekaldekoaekan zegoen garaiko de titulua lortzeko. Une horretan Euskaltegian buma iritsi zen eta euskaltegiak bera klaseak emateko aukera mantzion. zion. Gerora amauruarren korrikatik hemezortzigarren eraino, Korrikako koordinatzaile postuan egon da bestelako postuetatik pasa ondoren. Korrika, Korrika laudiotik dabil. Aiar Aldeko Herri honetakoa da Asi Ramóndo egungo korrikako koordinatzailea. Herri honetan dauzka Mondok lehen korrikaren oroitzapenak. Goan dokat Laudioko plazan bagonden, orduan zirenak, usan, ba honden ordoan hiri ikaskidak zirenak, bas ba bi urte izango genuen eta ba honden bakoitza e, kartulina batekin eskeigita, e, lepotik eskegita ta kartulina horretan korrika hitzera gartzen ziren. Gerora Asi Ramóndo Laudiokoa ekan sartu zen ordezkapen bat egiteko eta hogeita hamar urte ondoren korrikako koordinatzaaiile izatera iritsi da. Aurtengoa bigarren korrika izango da koordinatzaile postuan. Ja, Aurrekoan izan zela aportzo bat berria zen dana kudeatu nahi dana kontrolatu nahi izatea, ez bueno, kontrolatu edo ja, jakune egon na izate eta, eta aurten babun pues, lantalde ere asko berbera da, baddakizu aurreko korrikan osodo funtziatu zuela, Orun aldo horretan ikustu tourten tankiago ere banagoela. Gure biddea gertauz. Korrikak azken aurreko eguna hasia du. Oraingoz korrika oinatitik doa euskararekin lotura zuzena duen herria eta lehen horrikako abia puntua. Euskalduntzen mugimendua euskaltzaindia barnean jaio zen, zanbait euskaltzalek euskara irakasteko eta alfabetatzeko beharra ikusi zutenean. Mugimendu honetan Ricardo Arregi Kazetaria zegoen eta Jose Maria Satrustegi euskaltzainari gutun bidez euskararen irakaskuntza ofizialki bultzatu beharra zegoela eskatu zion. Eraberean mila bederatzereun eta irurogeita bosgarren urtean lehen gau eskola jaioak zeuden Euskal Herrian. Eta mila bederatzereun eta irurogeita masseian, Bizkaiko Zenbait Eskole koordinatzea erabaki zuten Aeka izena hartuz. Mertxe Mujika Aekako egungo koordinatzaia da. Erakundearen lehen urte eta nezuen ezagutzen, naiz eta Euskaldun zen bugimendu egon Elorrion. Euskada klaseak alfabetatzea, Elorrizeko alfabetatzea klaseak, hori e, bai, hori entzuna neukan eta gaine ikusten nuan, bueno, ba bueno, ingurur eta movimentu baseagoela euskararekin lotutakoan noski. Gerora, Mertxe Mujika Aekako Euskara irakasle birtu zen. Egun, Aeka egonkortuta ikusten du. Egoera, ona, ona da, egonkortuta dau. Esango nuke gailera Aekak dere tokia iragazi duela euskararen normalizazioaren e, prozesoan. Proceso, Euskara Amaikagun errepidean pasa ondoren korrika iruñara iritsi da. Sarasate pasea lekura iritsi aurretik iruñarritik mugitu da lasterketago izaldean eta ama biterdietan puntu altasun oso ziritsi da. Lekukoaren atzetik, azken kilometroa gauzatuz Aekako ordezkariak joan dira. Horxedator lekukoa! Tipi txapa, tipi txapa! Lekukoa ireki bezain pronto argitu da mezu misterioa. Azkenik, hogei garren korrikako mezu bila Joseba Sarrión handia da. Euskeen alde egitea normaltasunaren kontra egitea da oraindik. Aukerak eta maukerak egin behar izaten ditugu euskeraz bizi nahi dugunak. Belaunaldiak daramatzagu, beti gora elkartzen eta ekitan errizilientzia honetan, goiti bera ezartzen zaizkigun, lasaiigarri kulturalak eta traba politikoa gainditzeko. Haiekaren izenean xabigarziakitza egin du, eta aldaketa aldarrikatu du. Euskaraz bizitzea normaltasunez, pertsonak bezala. Hogei korrika maitzeko, lehenengo zentzunda zirkorrika bestia zuzenean. <totipenik> Eguzki ilusionistak Bidera atera gara Mundura atera gara Ediz erigaro pogara Gipaz, gipaz, gipaz Batzunera gara Bidera atera gara Gipaz, gopaz, gipaz Gipaz, gipaz, gipaz Fakirraktar alkimistak Oficioz ilusionistak Bidera atera gara ritzarrira doko garak hasi hey hey hey hey hey hey hey beste dauten espezialistak gehiruruko aktivistak biotsaren ilusionista mitela beragara ritzarrira doko